نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 واحلل عقدته من لساني افقه قولي ذی استما بارا سوره الاحزاب کی دردر رشم نمبر آیات مبارکہں 90 درس وقرنا فی بیوتکنا او سیګی پخپل کورونو کې او کورونو کې او شی د لازم رو دی شین مروځي مگر د ضرورت شرعیه د پاره ولا تبرجنا مسرګند خپل زینت صَبْرُ الرِّجَالِ جَاهِلِيَّةُ الْأُولَى وَشَادَ زِينَةَ السَّرْغَنْدِيلِ تَجَاهِلِيَّةُ الطُّلُمِ بِنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ أُطْلَبَ دِينُكَ وَإِمَامُ لِسَانِ وَآتِ الزَّكَاةَ وَرْكِ ات اللهوررسله او تا بدارري اختیار کو د الله دررسول د الله انما یريدد الله بشهرا د لري الله لی د هیبان کومر صاب چې بوج د تا سونهګونه اے قرنیدہ نبی کریم علیہ الصلات والسلام و یو تو ہراکم تطھیرا او پاک کتاب سو پاکول سرا دایا تفسیر مخنے شروع دی او ده بیان شورو چه آیات کی احل البیت نسوک مراد دی د دمخ کی او رستنا ده نبی کریم علیه السلام د بی بیانو ازواج متحرات ذکر خیر شروع لے نو پا اتفاق ده مفسرینو ده احل البیت نمراد بی بی عالیہ دی دناوی کریم انے صلوات و سلام دا قران حکیم پایات پا کې دا داخلي دي او هر چی علی رضی اللہ تعالی عنہ دے او فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا او حضرت حسن او حسین رضی اللہ عنهما دی لذائم په اهل بیتو کې داخلي خدای احادیث مبارکه او د وجنا پدې کې کی کې یوسو کو باز شي نا دینی دا قران او سنت دا وایي چې بيویا نه او دا ټول په اهل بیتو کې دي لکه شहीर روایاتو کې دا شراغلي دي يزيد بن حيان وہی تھا يزيد ويزلا دون او حسين ابن صبره دارن يا ابن ابن مسلم زيد ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا دوی کله چمونکیناستو نو حسين رحمہ الله زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ تو وی لقد لقیت یا زیدو خیرا كثيرا و ایتم الوشم دی اولی خیر سر صحابی ته تا تابعی و رسول الله صلی اللہ علیہ و الی و سلم تا گور د اللہ رسول صلی اللہ علیہ و الی و سلم کتلو وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ او تاسو دایي خبرې اورې د دې نه بل وی خير سي وَغَذَوْا مَعَهُ اته سو ورسره یوځې غزا مکړې او صلی ته خلفه او ورپسې دی منځون مکړې لَقَدْ لَقِيتَ يَعْذِيدَ خَيْرًا كَثِيرًا وای به شک مې لاو شوې ته اے زید ابن ارقم رضی د خیر ډېر سره مغلا حدیث بیان کچکم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ناورې کړي یا ورته ویبنا اخي ایروار والله لقد كبرت سن اليومر مډر شوه بوډا شوه وقدم عهدی در زمانه شوی زماود الله دا حبيب باز خبره راه نه هيري شوي دي د چي صدر الله بیانو مغرا نه قبول کړي او جې څنګه بیانوب نو ما په تکلیف کې ما چوي به فرمای القام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عذره له رسول الله صلى الله عليه وسلم یومن یورسینا پمونکی خاطی بان خطبه ویلا بما ان فیو ابو التسووی یودا همم اغیطا بی خموی غدیر خم بینا مکتا والمدینہ پمن دمکی مکرمی او دمدینی منوری کی ایدائی او بانو دونو دا غدیر غم او دا جخفی او زیر اللہ دی مونگو تا سو حرمین و شریفین و نو کله سړی د مکمو کرمې نه مدیلی مو نهورې تهي یا د مدیې مورې نه مکمو کرمې تهځې نولاره کې جوفره دا د جوف نه دری میله لړې او دلته یو حوز دی دا مشهور دی په غلیې او دا خبر اکثر روافض او شیعگان یادای دا خبر په خپل زې درست را خود دې دا معنا ندګني شي اهل بیت په اهل بیت او کلال لو بيبيانې بی ته ووته خبر ته مو سوچ دې لته الله حبيب در ته خود به ود الله حمدي وي الله सना وي وعظ ونصيحه کوثم قال به ما بعد ارچه پزده دي حمد او سنان دي الا ايها الناس فانما انا بشر خبرداري خلقو زبشر لکه څنګه عام بشر دي وفات پر راضي يوشكو ان يا ات يا رسول ان قريب د چما ته د رب قاصد براشي او ملائک المل موت براشی زبد رد پیغام جواب توکم وان تاریکون فیکم ثقلین زدر کی دو سیزونا پرزا سوسیزونا پرزا فحتس علی کتاب الاولهما کتاب الله پدی دوالو کی اول دا الله کتاب دے فیه الهدى والنور اے وای پدی کیدا الله حبیب وای ہدایت دی او نور دی دا کتاب چې مخه لا پروت دی دا صلی دی کیه ہدایت دی دا عقائد صحیح او طرفتا دا اعمال او طرفتا دا منتذ طرف قبر دا خیرت د زنکدن او نو د الله د ملاقات لار او دا, دن دا, دا منتذ دنیا د ژوند تیرولو طریقه هي کتاب بکتاب الله واستمسکو به دا اللہ کتاب رونی نیسے او پا دی منگولیو لگوائی نو دا الله په کتاب تیزوال ورکو ترغیب ورکو او بیوی و احل و بیتی دویم خپل اهل بیت پریزم او اللہ در تر آیا دوم دا بیت احل بیتو باروکے بیوی اللہ در تر آیا دوم دا بیت احل بیتو دری پیری دا سی جملہ نبی کریم علیہ السلام و السلام فرمائینا نو حسین چی تابید دیو دی ورطوئی تا ومن اہل بیتی ہی آزید اہل بیت ذا نبی علیہ السلام سوق دی اے زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ علیسہ نساؤہ من اہل بیتی ہی آیا بی بیانی دا اہل بیتو ننیدی قال او من اہل بیتی ہی بی بیانیم پا اہل بیتو کی ولیکن اہل بیتی ہی من حرم صدقت بعدہو اہل بیت آغدی چیئی نفس بی زکاة حرام دے قال ومن هم دا سوک دی وی آل دا لی آل دا عقیل آل دا آل دا عباس. رضی اللہ تعالی عنہم دغور دي حدیث کې اهل بیت رادن د نشر غو بي بی بييان حدیث کې مبارک دي دي او آیات کې خوبه اهل بیت نزول هي د آیات د نزول سبب دي بيبيان بی د نبي کریم عليه السلام نو بيبيان بی په اهل بیت کې دي د دي آیات مبارکد وجه نا او علي رضی الله عنه د اي بيبي محترم او د اي رضی الله عنهم د عام په اهل بیت کې دي دا احادیسی صحیحو دا وجنام دا دا دا اللہ دا حبیب پا احل بیتو کی دی اگور دا اللہ حبیب امت تا دا خپل احل بیتو بارکی یرور کری دیو جن ادام پا امت لازم دي چې دا الله دا حبیب دا احل بیتو د حقوق و خیال بساتی دا دا اکرام بکئی دا دا احترام بکئی د دې سره محبت وکهي امام قرطبي هم ذکر کړی و ایدا وصیت تا کی دي عزیز دې او دا د دې تقاضا کوي چې د آل د نبی علیه الصلاۃ احترام په امت باندې sene په امت باندې واجب دي عرب علماء او د عجم په دې کتابونه لیکل د عرب یو عالم دی پا دی کتاب کری دا هغه دکتوره په کتاب کې د جامعه اسلامی مدینی منوره نه د کتاب نوم ده علمو اولادكم محبت اهل بیت النبي صلى الله عليه وسلم د کتاب نوم سره خپلو به شو ته تعلیم ورکوي د محبت د اهل بیت او د نبی کریم عليه الصلاه والسلام امام شافعي رحمته الله عليه قال له اواید اهل بیتو د عزت او احترام د پاره دا خبرم کافی دا, دا درود شریف لای پنوز د واجبات ندی لکه موږ تاسو چې مسکه درود شریف وایو نه ما ابو حنیفه رحم الله او ای سنت دی امام شافعی رحم الله سوئی وای شا چې په مسکه پ تاسو درود نوی کفر از دی ک نفل دی ک سنت دی موزې نکیه الله وب صلی علی محمد اللهعالی محمد چونکې در د په نز واجب دی و بس دغه در تډیره دکنه چا چې مسکوول والله ته خو پ تا شووي د رودو نووي نه خلله ولاته له دغ سره د الله دربار کې مزشته ندي آیات مبارکه کې دا ټول داخلې انوريد الله او ب شاعرا د لري الله ل د هیبان کومرسا چې بزی د تاسوناګناوعب او ګډې اهل البتيکوور نید نهبي کريمهېه السلا والسلام وتهرا کوم او یرا دل دی الله چې پاک کتاب سو په کولو شرم ورکور نو را یاد وی حکم دې د الله د حبيب بیانوتا ما یت لا فی بیوت کنا هغه چلوسته کې من آیات الله ذاللاذ آیات وننا والحکما او ذسننا ان الله یشکا کان دلثی فن محراب خبیر او خبردار ای بی بي بیان تو ی پکور کی مو قران و سنت لستشي نو غې مبارهکه کېڅو خبرو ته سوچو کوي دلته و اوو کور نه کر کېڅو خبری دي یو خدا و دا د او کور نه مو انما بیایانوته و ګورې د نیمت د غ را یاد کوي داسې کور تی روتی چې پکور کې قران او سنت لوشته شي اوبای شوک مقصد باندې پورس هیوې دا سه کور ته روزي یې چې د قران د سنت نزول کور دې او دا پاک لوشته شي نو تاسو دا نعمت را얏 کئ اذ سَیَّرَ کُنَّ اللهُ فِی بُيُوتٍ تُطْلَعُ فِیهَا آيَاتُ اللَّهِ وَالْحِكْمَةُ الله او دا سپورت تا ثور اوستې یي چې بارے کدا الله آیاتونو او سنت دا الله دا حبيب لستې شي دې معنا دا ذکر وې نصیحت تا اے آیات کې یې نصیحت واخلې دا او سنا چې لستې شي تاسو کورونو کدا الله دا آیاتونو نا والحکما او د سنت نام دا خبره را یا دی کین نصیحت په واخلې هغه دیتہ دیات کدم مویزه د کور اصلاح به پسه کیږي کور به پسه سميږي چې کتاب الله او سنت رسول پاک دسته شي که شو کوی چې قران به زمونږ کور کې زنانا ناوړي او د الله د حبیب تعلیمات بناوري او کور کې خیر او برکات راشي یا لا کور به سمشي نو دې ډېر په غلط سوچ کې دي کور پس سويږي د کور د صلاح لپاره دوسی زون لري دی وجرتا سو وګره یو کور کې مشکلات دي پریشانای دي جنگو نه دي نو کدی چې الله کتاب لستر شور شوب بشر دې چې دا زنانه ورتغوګ نسی نو تاسو ګوره چې شور وخت یریږي حالات وسی حالات به بدل وی او حالات بس او اود وذکر ن یوم انا دام دی دی. دا دا وذکر ن فمانا دیا د دودې اے دا و امه د فاره یادوي کور کې چې کมายا دونا نازلېږي او دا الله حبيب کما حدیث وای ندا یاد وای او دا بده نور مترش وای ادله تو نما یو مثال ذکر کری وای د الله حبيب لچو کما و هی شو ک بار چاته یو کور کی دنه وای ندا غی غفریزه د رسالت پورا شو او چچا وره دا بنور وترش وای یو یو تنت ار خبر پای باندې سرو چکه دې هر یو کسبه خبره کوي چې کومه بار او کا بخور کوي بلکې چې بار او کا بار والو باندې فرشتو چې دا بوس نور ترسي کور کې جی بیبیان او دل پدوی فرز دي چې دا ونور ترسي اداه حکمت د غنو نکا وونکو لو الله خپل پیغمبرانو ته ګڼ نکاحونه جوړه یې کړې زموږه پیغمبر علیه السلام هم ګڼي بيبيان بی دي بی. یو امتی د فارزه سلوور او نه سیوا د نکاحونه اجازهت په شریعت کې نشتا دیکه او حکمت دامو اے بار خو پزرګونو صحابه کرامو د الله د حبيب افعل کتل اقوال او ریزل دا وی حالات له قتل او مت د فارې خبرې جمع کولي کور کې صرف بيبيانې وي دغه یو یو بيبي د لاسه سوره سوره دین او مت تر رسیدلې زموږ علماوي وې دی دین درې مې صرف د یو بيبي د لاسو مت تر رسیدلې ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دیوځنه بازي مسائل چې په کور سره تعلق وو چې ابا لویل صحابرا للہ وا فله فرضاکي بکینا اصل ادي بیا نو نہ تفوس بیکولو ذ بیا نو نہ تفوس بیکولو په دې غړو کې یو حکمت داو ادي باندې اهلل مکتابونو لیکلي دارب علماء م اشرف علی تان رحمۃ اللہ علیہ کتاب لیکل ہے وہی کثرۃ الازواج لصحاب المعراج دا غن نکاونه د خاوند المعراج په دې کیسه څه حکمت لرو نو په دې کې یو حکمت د چیا یاد در ل ذکر کو وہی کور کې قران او سنت له سې هدايا دا وې دا به نور امت ته دا به تاسو را سوي دیوژنه مسائل وک لوی لوی صحابه لوی لی لوی ثابیعين چې کله مسئله بغران شوه نو د شاگردانو په شکل کې د بیبیانو دو حجرو نبار بقینا استل او د خپل روحاني بین د نوی په پا پردہ کې د مثلی د مثلی تپوس پیوکو او خاص کر د مؤمنین عائشی صدیقې رضی الله تعالی عنها لوی شانو واذكر نارایا دوی ایدا یادوی دو مت رسول دپارا ما یوتلا سی بووت کنا چلوستیشی ساسو پکورونو کی من آیات الا عہد اللہ دایا سنونا وال او د حکمت القرآن هغه تفسیر و مانا او معنا ته وی او دال الله د دا حبیب حدیث مبارک او تویی واذکر نرایا د وی مایوت لا فی بیوت کنا هغه چلوستیش تاسو فکرونو کې من آیات الله والحکما داعی سن ذلانا والحکما او د سنت د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نا ان الله وشکل کانل ظیفن خبیرا ذیل ظیفن محروبانا خبیرا او د الله رب لیزت خبردار ير سویا دی مبارک إله هلالمين د مسلمانانو ناری نو زنانو یو لصفات ذکر کئ دال صفات د دا مسلمانانو ناری نو زنانو دی اواز اهلی ملکري چې باز زنانو ویشو جدا چې مون ذکر قرآن کې نه کیږي او دن آرینو ذکر کی گئی ام سلمہ رضی اللہ عنہ جن نبی ریسلام بی بیدا دی فرمائی لیو یا رسول اللہ ما لنا لا نذکر فی القرآن کما یذکر الرجان وی اید اللہ رسول علیہ السلام سشوی دی چیزا منگ ذکر قرآن کی نشی کی دی او دساڑو ذکر ار وقت کی دیشی বিবি فرمایې پیرا نو کو مالرا یورس مگر دا الله حبیب په منبر باندې اواز کول یا ایه الناس بی بی فرمایې ما سر باندې وزولو زر زر می وی اخترا غن کړ او د دروازې سره را نو نغغ می کې هو چې کدا الله دا حبیب کور نه بالکل د مسجد نه بهیش رسول نو یې ما غوګ کې نو داللہ حبیب دا الله حبیب د آیات مبارک له زنان او توي خفقيږي ما تا صوبدي او قسمه څه کوي تا صوبدي باندې او قسمه مطالبه کوي نو تاسو ذکرم راغی دا حدیث دي د مستند احمد او امام نصائی پسونه کبرا کې ذکر کړي دي باز رواياتو کې دار اغلی ام عمار الانصاریه او صحابيه دا رضی الله تعالی عنها دا الله حبيب تراغلی وا ویدہ الله حبیبا ذخو نکورم حر شے مگر سڑو دا پارا ذکر کی دا زنانو کچھ ارطالہ ہے دا ذکرونو شو نو اللہ دا آیات مبارک رو لے گلو اب لبزی ترجمہ بیا بلا آغی تفصیل کو ان المسلمین آبیشک مسلمانان سڑی والمسلمات یو مسلمانان زنانا والمووممومنات او ممنان سړی او مومنانې ځنانا والقانتينا اوتابدار سړی والقانتېتابدارې زنانا وقینا او رشتې سړی وادقې او رشتې زنانا وابری نه وابراتې او صنااک سړی او صنا کې زناناولخواولخوااشات او یری دون ک سړی او یری دونې زناانهول متص او خیرات کوون ک سړی والمتصدقات او خیرات کو انکی زنانہ والسانی مین اور جدارصڑی والسہماتی اور جدار, جدار زنانہ والحافظین فروجہم او حفاظت کو انکی صڑی دخل عورتوں جو گناہو سر گندو والحافظات او حفاظت کون کی زنانا ور راکرین الله کثیرن او یاد اون کی شری الله لر ډیر ډیر چډه ډیر الله یاد ای هر سو براشی وے څنګه بسڑے پدی کی راضی چینه الله ډیر ډیر چپا ناس دے میا دئی پا پروتے میا او په والاڑے میا دئی روان دے ہم ذکر کئی پروت دے ہم ذکر کئی ناس دے ہم سکئی دیدریو حالتونو کی زکت بنیادم دیدریو حالتونو نایلاو سنورم حال لشتا کویا والاڑوی یا ناسوی یا پروتوی سوچی دیدریو آڑو حالاتو کیا اللہ آیا لذئ تا وی و الذاکرین الله كثيرا یادونکی شری اللہ لرا ډیر ډیر او ذکر یولوی اپ شه دغه درس ته تدریس کو دا خو اعلی ذکر دی تدریس چې سړی قران او سنت خی او زکای د دین لوی ذکر اڑوشته دی نا بیا ذکر داب دی چې تلاوت کې درو سبحان الله الحمد الله دا موزم سری د الله یاداشت او د ذکر ماناته د د الله ملا خاات را یاد دی چې یو وررض برازي قییامت برازي هممونږ بټول بر بډ سرتور د خبر نه شو زما د د عمر او دژون به الله ما نهته پووش کوي چې بند استاش پته او یا کاله عمرو دا د په تیر کړي عزبدی وی او یی راځي څه کوب جواب ورکو نن کوم ظلم او کو زما خوښه او طاقت شتا مټه می مشتا او مالم شتا نو سباد پښتنې او زه د دې ته الله را یادو و ذاکرین الله کثیرن او یادونکې شړی الله لره ډېر ډه و ذاکراتی او یاد اون کی زنا نه الله لره دې دېری اعد الله لهم مغفرتا تیار کړی دی الله دې لاسو واړو صفات د خواندانو د پربخنا اې دا لصفاتونه چې جا کوي الله پرته ګناہوں نواړلې باخ کی وا اجر عظیما او تیار کډې دی الله دیتہ اجر لې چې هغه جنت دی اللهم جعل الله منهم وصلی الله تعالی اللہ خیر الخرج محمد الی و اصحابی اجمعین او استمه پارا سورۃ الحديد کې دوم نمبر آیات نا زموږ نو درس په تو وش می پاره پاهر کی سورت الحدید رازی داوید وم آیات مبارکنه زموږ نه ودرس ته آمینو بالله ایمان او ساتای پالله ورسولہی او پررسول الله دا او د الله پررسول باندې ایمان او ساتای وفیقو اولهګي مما د غمالله جاله کوم چې ګرزي تاسو مستخله في نه فيجان نهشي نو نبان په دی کې ی تا نه مخکې دا جي دا اوستا لاسوله راغلی ور ځې پس د تا نه پاتېږې بل شي. یوڅورو پهې کې نایې دا د خپل خبره او د خیرت د جوړو دپاره وړګوه انفی قوله کوي مما د غمالله جاله کوم چې ګرزلي تاسو مستخله في نه في نایبانه جان نه شینپې کې لکه تا د بل نه پاتې بس پاتې د القبر خیرت د پاه فالذين لګوه ف الذي نه هغه کسانانه من نو من کوم عندي فقو او مال لګي اله د ذکات حکم کړړی دارنې د دا سر سی حکمې کړړی په مسلمانانو یوه آفت او مصیبات راي سوق در سره او گتګه بیمار دې نذرتم لبول پتا لازم دي لهم اجر کبیر زی د فار دې اجر نوې ومالکم ششويته اصل را لا تؤمنون بالله چی مان الله وَالرَّسُولُ وَرَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَدْعُوكُمْ رَابَ لِتَاسُوا لِتُؤُمِنُوا بِرَبِّكُمْ دِذَا پَعْرَجِ تَاسُوا إِمَانُ سَاتَيْ فَخْفَ الْرَبَّانِ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ اَوْ بِشَكَاءُ اسْتِدَ عَلَّاكْ لَكَاوْ مَزْبُوطَ وَعَدَدَ تَاسُوا نَذِيم إن كنت مؤمنين كثرئيثا سومنا هو الذي لا ذات ينزل ذرا لغرا نازل وي على عبدي فقفل بندوان خاتم النبين صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايات مبينات ایا تون وازه وازه خکارو سرغن سرغن ليخرجكم زيد پارا چروباسي تاسو من الظلمات ذت يروز بي دي نور النور رنا داسلام تا او آیات ته سوچو کیدا سياد در لمحکم بار بار تیر شوي هي د الله حبيب تاسو شودرتی ارون رنا درو باسی خونساب ورته قران ده څه پوښي به خبر وان اوس که کو زه کوم د خلک د جهالت د تیارونه رنا تروبازو خونساب قران نه لګ قران نشي لسته نو د پیغمبر نسب بدل کړي په خبره پوښي کینا ګور کله یو ټکه پاتې خلک وې د قران ټکه هو نه لې اخلک راوباسي د تیارونه رنا او وګي شي وې کها نه قرآن پا کیا دی نه نو نساب دا رسول الله دے بدل کو کار بنا نه گی سب پوشوئے پا خبرہ بارے آیات لوگو رئی ہو اللہ دی اللہ غزات دے یونزلو علا عبدی ہی رالیگی آیا یونزلو رالیگی علا عبدی پخب بنده چې نبی کریم علیہ السلام دے آیات بیناتن آیاتن اخکار چید دی قرآن و آیاتن پزری لیخرجا کم من الظلم <سؤال> آتی لنور رو باسی تاسو دتیارون رناتا و این اللہ بشکالا بکم پتاسو لرعوف الرحیم خام خامنک انکیو محربان دیم و سمجل اللہ بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن عبد الملك بن عن زيد بن عن الله تعالى عنه قال عمر رضي كنت رذيف ابي زرستو سورم دابو بکر رضی اللہ عنہو پسی ربیف آغا چالوی چه پسورلی تا پسی رستو سور رے نگر اوخ دے یعنور سورلی دی چه دوکسان اڑیشی ندار سورلی وسو تا قتل بگوری فایمرو علی القوم نتیر دبائی پا قوم بانی پا بناستو فیقول ابو بکر رضی اللہ عنہ السلام علیکم سلام دی پتاسو فیقول نائب علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام دی پتاسو رحمت اللہ دی وی وایقول ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلقو بنی تیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایبو رحمت اللہ سے واکل فَيَقُولُونَ السلام عَلَيْكُمْ ورحمت اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ايو سلام دي د الله پتاسو او رحمت د الله دیو برکات د الله دی فقال ابو بکر ابو بکر رضی الله عنه فادلنا نسو غوراش ول خلق نن رس پمنګ وانی بيزيادت کثيره پزيادت دیر سرا ور دي خلقو د اخرت غيساب کتاب کولو و يمجد السلام و يخلق وي ورحمت الله نو غسيوا شو کنه اجتاور سرا ورحمت الله يغو و بركاته نو برزي الله نو توي وي فاضوال النناس غه شل په مونږ خلک نن بزییا د تن کكثير را په زیاد د ډیر سره نیم خلک زمونږ نه ډیر سابونه او ګټل وې قالهد د سنا محمدنووبشار قاله د سنا هبنو قال شاید قال قالد د سنا شوبه او قالهد د سر بدمالکن ځیت قاله حد د سنا ذکر شان حدیث پیدیزويم سندم ذکر کو و به قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد السماد قال حدثنا حماد بن سلامه عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هي عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم او دې بيرا حديث نقل کړي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمنا قال الله فرمای ما حسدکم اليهود کینہ او حسد نه کوي تاسو یوهود لا شین پيوشي ما حسدوکم شم رجیدای تاسو را حسد کوي علالسلام و تامین پس سلام شولو په امین اے یہودو مونږ خاص دشمنان دي الله بار بار وای وي ډیر حسدې پسې چې را مسلمانان په یوبل سلامونه شهيله پسې چې سلام سمره فضیلت ده د دې پسمره خبره و خیرت جوړیږي او د امت په منس کې الفته او محبت راځي نو يهوديان ډیر حسد کوي چې دایو له سلام پچای بل چې مونږ ور امام سوره فاتحه او مونږ پسې امين وای پدی غیته ډیر زور ورسي وګور دې کی ترغیب د امت ته چې سلامونه ډیر چوي او امين وای امام پسې چې امام سورې فاتحه وای نو مقتدیان نور پسې امين وای او دی کې د دې دواڑ او الفاظ او اهمیت ذکر کای چې وګور دې يهود او تاو سره حسد پسې دی دې زکایله پتر چې د سلام او امين څومره فضیلت او برکات دي چې مسلمانان دې طرحه هيروس او ساتي او د امين او د سلام د برکات د حاصلولوสู่ کې کوشش وکي باب السلام اسم من اسماء الله عز وجل باب دې په بیان دا دی چې سلام نوم دې د اللهم د الله نه عزت دې عزت خاوندې وجل دې شان خاوندې وابي قال حدثنا شهاب بن خالد سنا حماد بن سلمہ انه به دينان شد قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم و النبي كريم عليه الصلاه والسلام فرمایلی ان السلام ابي شك سلام اسم من اسماء الله تعالى دعون نددونو منو د الله تعالی جوچدے ان کې د نوم بار بار راغلی و اهوفل وي او دا نوې خود د پځمکه کې فاف شووس سلام ب نه کومخورور کوی سلام په خپل من کې سلام د الله په نوو کې نوم دی یعنی الله د هره ابهوا فتونو نه پاک د دی او جننت دار السلام وئی ذکالتم او مافتون او مافتون او نوی پریشان او نوی دا دنیا چه د غمونو او جالالا ندیت دار الاحظان وئی د غمونو او کور او جنت دار السلام وئی ذکالتا برا آفتون او نسلامتی اوی الله په پا نومنو کیا و نوم دے او د سلام په فائدو کیا علماء و ذکر کری دا د دا اسلام دا غخولی محاسنو ندی ادا یو دا سی طریقه دا چه دا آدم علیه السلام د وقتن آدم اسلام السلام چه پیدا کو ویلار سے دا غٹولے دا ملائکو ناست سلام پیوا چوا اوار لغو گونی سجتا لسجواب در کئی ندا داسې سلام بستا استا دا اولادوی تر قیامت پورے ندا دا دا دولو پیغمبرانو سنے سنت طریقه دا سلام چول او har هر چا چول سلام او pura salam cha way chitray salam aleikum awlas ne kai gatin war sara wa rahmatullah wa barakatu wa ya dusway ha war des pai heras kawai pura pura salam mashkur kim pura salam cha way salam pura cha way no pura pura sawab ba mila wi gida way علیکم سلام د سر د پاس ولاردې نو و علیکم وسلام تم ګوره خیال کاو الله د سر د پاسه ولاردې دا یو دعوتم شو ای دا یو دعا م سلام دی پتا سی ان الله مدافتون وله صحیح سالم و ساته ګوره دعا شو ابل پله دعوت شو وای ته ګوره د دکان پټی کې ناستې ګوره سلام د سر د پاسه ده خیالکو دوکو نکی دروغنوی خیانتو کی آورتو اتاقوما سر ریر سانو کو چیل اللہ سر دا پاس دے مال در آیات کو و علیک السلام تب خیالکو استاد سر دا پاس ہم سو کو علاڑ رے افا من هو قائم علا کل نفس اکور کم سلام اچھوائی اتاسو جسمر خیونہ نیکوی او داکینو ماشومان امزدکائی یا اکور که کنزلی منزلی مکھوائی کنی ماشومان پیمزدکائی اب آئ مشران و شرار دا پکازہ ما شرار ډیره کړځل کې اواز خدا څخه کی چې بس دې او عادت جوړ کړي کندس یې مکه ګرمه شومان بم ماشوم معشوم کاندې نشانه ځکه یو کور کیسه ده کې دا بار معشومان نزدکې د جموګو تاسو د خو اخلاکو او مظاهره او کو هغه خيونه او عادتونه په دې کې شرانو بشوک امرازي الٰہی العالمین زموږ د ټول خاتمه ف ایمان کې الله په پوره پوره دین مونږ ټول له تاسو توفیق راکې الٰہی العالمین مونږ تا زموږ والدين او تا مشایخ او تا اصول او فروع او تا مړو ژوندو حاضرینو غایبینو تا واړه او لې ګناحو نه معاف کړي الٰہی العالمین زمونږ دا حاضرې خپل دربار کې قبول او منذور کړي دا قران حکیم د دېده علم او عمل د فارزه مونږ شینی پران یا رب کریم دا قران زمونږ د فاره حجت کی او پمونږه حجت ما جوړه الٰہی الالمین دا کتاب چې مخه د فرود د فرز د قیامت به شفاعت کوي زمونږ د فارم دا, دا خپل کتاب شفیع جوړ کوي الٰہی دې کتاب برکات په دنیا قبر خیرت درو وړو مقاماتو کې مونږ ټول جوړ راکړي الله دجیزه ثلاوت دجیزه فهم او دجیزه تعلیم او تعلم موږ ټول له توفیق راکې سمره بیماران د کورونو او سپټالونو کې الله شفای کامله عاجله او تور نصیب کې زموږ د درس مرګورو کې کم بیماران دي او دا بیمارې د وجنه درسونو ته نه راځي الله شفای کامله عاجله او تور نصیب کې تاکمو وبارغلی الله تی زو متي مسلمانو په خپل رحمو کرم باندې پورته کی امين الاله الامین زموږ د ټول دینی دنیوي حاجتونه ترسره کړي او زمون د ټول دینی دنیوي پریشانای رب کریمه ختم کړي الله د چا دشمنی ترب په غناي دي په محبت او دوستۍ باندې بدل کړي بي ګنابندي و ان الله د بدر اخلاص کړي الله د چا اولاد نشته کومه د صالح اولاد ورکي او د چا اولاد وی الله د والدینو دستوروی خواله جوړکې ربنا اتنا فی الدنیا حسنا و فیل اخرته حسنا و کن عذابنا